то вона думає про тебе. Досить. Що ти відчуваєш про смерть? Ні, я так не можу. Я не можу так. Точніше, можу, але не хочу, принаймні зараз. Слава Господу, я ще не втратив права обирати. Ми так довго їдемо. Довше, мабуть, тільки життя. Або сама смерть. Смертельний номер. Про користь цитат у сімейному житті. А маючи великий досвід у цих справах, один мій друг, не ім'я, доктор Спок, казав, що всі великі романи починаються з зустрічей біля нотаріальних контор або біля цвинтарів, а всі великі любові – здрави або алкоголю. Додамо, що він не був автором жодного роману, принаймні на той час. І був героєм багатьох любовних історій. Ще він був героєм менеджером з оптового продажу книжок. У цій галузі йому просто не було рівних. Три роки тому він поїхав до Москви і не повернувся. І ніяким шматком сали його тепер сюди не заманиш. Я гадаю. Не варто навіть пояснювати, чому. Зазвичай він відвідував рідне місто на Різдво, з'являючись у мене десь день на третій у важкому психоалкогольному стані. Він приносив із собою пляшку Київської Росії, ми пили до восьмої ранку, приймаючи зараз грамів по тридцять, не більше. Він стверджував, що саме така доза найбільше сприяє інтелектуальним бесідам. Доктор Спок продовжував жити в тому ж стилі, що й усі свої попередні 30 років. Тобто, не впевнено, але вірно. А важко було сказати, що насправді його цікавило в житті. Цього разу він чомусь прибув у жовтні, якраз на мій день народження. А переважна більшість голлівудських поліцейських трилерів з похоронів продовжує тему. Ти знаєш, Максе, я зрозумів, у чому різниця між двома великими росіянами – Достоєвським і Чеховим. Перший усе життя був хворим, другий – лікарем. Такі в них і книжки». «Пелевін? А що Пелевін? Невеликий компілятор. Не Пелевін. Навіть не Марадона. Але великий. Але компілятор. Його читають. Це нова російська проза. А він – герой нашого часу, нашого покоління. Професійно балансує між читачем і критиком. Ненав'язлива інтелектуальна претензія. Безліч психологічних якірців і штампів культових цитат, але при цьому все всім зрозуміло, всі причетні. Так, але я не залишаю відчуття, що все це я десь читав або чув. Я маю на увазі Пелевіна. На вулицях, у компанії. Та він перший, хто це написав і оприлюднив, а значить, він автор. Коли я читав його книжки, то весь час ловив себе на думці – що, йо йо якби я був письменником, то обрав би саме таку форму. Але сьогодні письменник він, а не я. Спок креслив щось на папері. «Життя комах» структурою схоже на кримінальне чтиво. Примітка. «Життя комах» – відомий роман Віктора Пелевіна. «Кримінальне чтиво» – відомий фільм Культового американського режисера Квентіна Тарантіно. Усе це схоже на телевізор. Просто на чорно-білий телевізор, але з дистанційним пультом управління. Заплющуєш очі і тиснеш навмання пальцем на кнопки. Якщо вірити в те, що вся російська література вийшла з шинелі Гоголя, то я скажу так. Уся сучасна новітня російська проза Вистрибнула з електрички «Москва-пітушки». Не тільки російська. І корейська. Читав я тут пару модних романів. Ну, не зовсім романів, але написано романи.